Nem tudom, kocincsunk ma is valamivel adás előtt? Esetleg kocinthatunk barban barotva habbal. Tök úgy néz ki, mintha a márkákról akarnánk beszélni az elején. Egyébként szavaztak hallgatók, 230 fekete róka, szedlekedem. Bárint, hogy ezek így vagyunk a fekete róka cím, én pedig szedlekedem vagyok. Ez azt akartam mondani a barbomhoz, az pont azért nem jó példa, mert az egy rendkívül kellemes illatú, én nagyapa borotva szappan, meg borotva a krém. Meghab, meg kapható ne, ilyen borotva nem tudom, hogy bepróbáltad-e be már valaha. Ez az abszolút 1970-re beillatosított remek dolog van ből egy páckal. Ezen szoktam is mindig gondolkodni, hogy vajon ezt úgy állítják -e elő, hogy, hogy itt találtak valahol egy, egy ilyen elhagyott raktárat, amiről már lerohadt a lakat és bementek, és ott találtak ezer litert fémtégelyekben, amire az volt ráírva, hogy barbon illat, 1991. És akkor azt így felbontották, és ú, ez nagyon jó, és akkor ebből gyártsunk most azonnal. És amíg ezt az ezer litert elhasználták, addig reverse engineer a szagot, és megtalálták a megfelelő alapanyagokat. Nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne egyébként, ez a szagot kikeverni ismét. De szinte minden, és azt akartam még elmondani, ez a Kaolának a reklá, a, a márkája, ugye? Amelynek egyszer valamiért utána olvastam, és ez a legcukibb magyar uh, márkanév név ever, már a Kaola. Mert hogy azért lett ez a neve a cégnek, mert a tulajdonos kislánya nem tudta kimondani azt, hogy Karola, ami az ő neve volt. De jó, az tényleg cuki. Az téleg cuki. Én nekem most valamiért utána kellett olvastam, hogy az osán és a Tesco márkanevek honnan jöttek. A egyik lányom kérdezte, hogy de mit jelent az, hogy Osán? És mondtam, hogy hát nem tudom, valami francia dolog, gondolom, a válasz meglepett. Sosem gondoltad volna, hogy honnan jön az Osán, Tadadadá, Nem. De nem is fogom tudni precízen visszaadni. Az a lényeg, hogy az első ilyen áruház, az egy erbetűvel kezdődő francia városban nyílt meg. Annak is a és akkor itt nem leszek pontos, de mindegy is a lényeg szempontjából, mondjuk a Ocsámsz vagy Ocsámsz nevű kerületében, ami magas dombokat jelent, azt hiszem. Uh -huh. És akkor erre hasonlító hangzású az Osán. Tehát konkrétan egy hang szó, ami a, arra a kerületre utal. De érted, az Shams az ember végződik. De az az a az, az a Samszas sem. Tehát, végül is passzol? Igen, sem. Sám. Na de nem sán, ahogy az osán végződik, mindegy. Szóval, hogy egy kerület hangzása után nevezték el az osánt, ehhez képest a Tesco-t gondoltam akkor is, vagy azt is megnézem, hogy az, valon, az vajon honnan jön. Megint csak, mivel fejből dolgozom, ezért nem leszek pontos, de valami T.I. Stockwell. Stockwell, igen. T.I. Stockwell nevű teaszállító kisiparosnak a attól vettek teát, és akkor innen jött a Tesco. Tulajdonképpen ez ilyen típusú márkaneveket szeretem, ha van legalább egy lépés még mögötte, vagy ott van benne az alapító, ott van bármi. Tehát hogy nem, nem az, hogy ö, hát ezt a nevet az Accenture kikísérletezte, 17 darab óvodás hálózatba kötött agyát felhasználva, hanem hogy valahová visszamegy, valahová mutat a dolog. Igen, ezek értelemszerűen egy kicsit szórakoztatóbbak, mert hogy történettel vannak kikövezve, és a történetek mindig jók nekünk. Ú, uh, nem mondtam, hogy engem hogy hívnak, ezt kell még mondani. szerinted? Bondel, ne? aztán még van egy neves ö, dolgom hozzá. Póli Ferenc Ferenc beszél, szevasztok. Ö, még pedig, hogy az, annak után nézte már valahogy a Lamborghini-nek a kontás kocsiját, azt miért hívják úgy, ahogy? Nem, fogalmam sincs. Mert az összes többi Lamborghini-t azt, azt valami Bika per Bika viadal nevű dolognak szokták elnevezni. Aha. Kezdve nagy kedvencemmel az Espadával. Ennél viszont nem sikerült, mert ez egy... Ö, Piemonti, hát ilyen felkiáltás, ilyen azt a bazd meg típusú dolog, és annyira rajta ragadtak a hogy nem siköd levakarni róla a gyártás közben. Hmm, de ez nekem oké. Okay. Ez egy jó elnevezés. Na, hát szóval, szervusztok kedves hallgatók, megérkeztünk a 230. adásunkba, és... Ma szerintem ma rövid adás lesz, egyszerűen csak azért, mert annyira nem történt semmi a világban, pontosabban száma, számosságát tekintve nem sok minden történt. Nagy horderejű dolgok természetesen jelentős mennyiségben történtek, mind a világban, mind a saját házunk táján, mind a ketten gazdagabbak lettünk valami kütyűvel, meg élményekkel, úgyhogy lesz miről beszélni. De mindenek előtt végre a kert is elolvasta azt a novellás kötetet, amit én a múltkorjában ajánlottam. Hogy tetszett, kelt a 2050 című, ugye ez egy olyan novellás kötet, ahol magyar szerzőket, szkifi és nem skifi szerzőket vegyesen kértek fel, hogy képzeljék el, hogy 2050-ben Magyarország hogy áll és mit csinál majd, és mi van ott. És elképzelték, és én nagyon, nagyon jól szórakoztam, sőt, úgy mondom inkább, hogy nagyon jó, jónak találtam a novellák jó részét. És igen, így azt mondtam, hogy a novellák jó részét így abszolút betolkálni nem mondtad meg. Volt egy-kettő olyan írás, ami nem is annyira a nem sikerültsége zavart, mert az, hogy tini hülyeséget csinálnak benne, és ez engem rendkívül módon zavar, az egy dolog. Pont ugyanezt csináltam Tiniként. Minus a rendkívül zavart. Viszont, viszont nem tudom, hogy nyelvében nagyon nehéz azt eltalálni, hogy 2050-es az, az hogyan fog beszélni. És van, aki ebben a kísérletbe rohadtul belesült. Tehát ez a. Hunglishos slangban beszélő nagyon laza figura, nem is tudom, akinek a novellájában volt, az így nem, nem tudom elhinni, hogy az, az működne. Az ma egy kicsit, igen, tegnap még talán elhinném, de hogy hónap után nem így fog az egészen biztos. Viszont a Storik legtöbbén nem akadtam fel ilyesmiken, és piszaki érdekes kérdéseket vetettek fel ezek, a, ezek az írások. Tulajdonképpen fura volt az is, hogy senki nem e, futott bele ugyanabba a kérdéskörbe. Mindenkinek, mindenki egy másik e, ilyen topikot tett a középpontba. Tehát nem volt az, hogy mit, volt három novella is, ami a migráció, vagy a migrá, migrációs menekültek, mármint a klímamenekültekről szólt volna. Mint hogyha előre megbeszélték volna, hogy kinek mi lesz a témája. És igen, van benne minden ai a a klímakatasztrófán, a virtuális valóságon, meg a kiterjesztett valóságon át, a dizájner drogokig, igazán sok minden. Ja, meg a bullyingig. Jó, nagyon jó. De nagyon jó volt bele, belehelyezkedni. Igen, abszolút. Uh, ami egy kicsit kevés volt nekem talán, pláne azért, mert arra az egyre, egy novellában, amire ott van, arra nagyon emlékszem, az a, a gonosz kormány szerepe a mindenfélékbe. Ez uh, biztos emléksz rá az a sztori, ahol ahol Magyarországon, a jövő Magyarországen betiltják a droidokat, és ott aztán mindenféle dolgok vannak, hogy ki miért és hogyan ért el ezt a betíltást, és hogy marad tartós lesz-e vagy sem, és lesz-e lenne forradalom és vagy nem. Igen. És azt hiszem, hogy az az egyetlen, ami úgy igazából a, a kormány és az állampolgárok viszonyával ilyen mélyebben foglalkozik, vagy, a, vagy ezt problematizálja. Olyanban még olvastam volna egyet-kettőt, de uh -huh. alapvetően nincsenek panasz szava, tök jó volt ez a kötet akkor most már bátran ajánljuk. Ha már itt vagyunk egyébként, akkor csak úgy érdekességként elmondom, hogy hát meg nem mondom, hogy pontosan mi okból, de elém került a galaxis és Utikalaus toposoknak, amit természetesen nem első alkalommal, de már viszonylag régen olvastam utoljára, és gondoltam, hm, ezt nézzük. És nem is, tehát nem volt meg a fejemben a könyv, hanem inkább csak a nimbus hogy ez mennyire egy ilyen iszonyú vicces, és hogy nekem kicsit valahogy a rejtőjenővel volt egy polcon. Uh -huh. Meg Boris Fiannal. És azt szerintem korábban már emlegettem, mostanában megpróbáltam Boris újra olvasni, és azt egy végtelenül e, béna, béna hülyeségnek találtam, pedig kamaszként istenítettem, de most meg úgy láttam, hogy a dadán kívül azért olyan sok teteje nincsen. Ehhez képest meg a galaxis Sutika Lauszt egy sokkal mélyebb, és e, ilyen finomabb humorú bölcsebb könyvnek eh, eh, olvastam most el ilyen vénfejjel, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, amikor sokkal inkább a, a viccelődés rétege jött át belőle. Úgyhogy ez nagyon jó élmény volt, mert tök jó volt újraolvasni Douglas adams úgy, hogy, hogy egy egészen másik polcra átrakattam. Nekem tőle nem is ez egyébként a kedvenc szövegem, vagy kedvenc szövegrészem nem ebben van, hanem egy Mark Caradine Carvedin, valami hasonló nevű emberrel együtt csináltak az utoljára látható című könyvet. Uh -huh. Ami egy ilyen körbezavart őket a BBC világon, megnéző olyan dolgokat, amik valószínűleg ki fognak halni, típusú, mert az alapfelvetés is rendkívül boldog, ugye, típusú sztari. És abban van egy, amikor meglátogatnak egy valamilyen madárfélét, és ezt kér most fejből. Tudom, nem fogom tudni, a kedves olvasók pedig üvöltöznek az autóval, hogy "de nagyon hülye, a nem tudom, milyen az amely úgy költi ki a tojásait, hogy ás egy kisebb gödött, azt telehordja mindenféle gazzal, a, a gazt aztán lefedi ö, vizével, földdel. megvárja, míg a megfelelő hőmérsékletű rohad össze az egész, és onnantól kezdve ezt a természetes bomló mikrosütőt használja arra, hogy a tojásokat kiköltse helyette, ö, viszon, viszonylag gyakran a csőrivel ellenőrző, hogy a megfelelő hőmérséklet működik-e a rendszer, ha nem akkor vagy földet kell rákaparni, vagy földet kell lekaparni róla. <tos> és ö, és van egy ilyen kis kitérő ebben a részben, ahol Edem elmondja azt, hogy, és akkor leült a számítógép előtt, és gyorsan, egy másfél-két órát írt egy programot, ami segít kiszámolni azt, hogy hány köbméter rohadó cucc kell ahhoz, hogy ez a tyúk ki a, a tojásait. Valószínűleg egyszerű lett volna megmérni, hogy kiszámolni papíron, mert hogy egyet -egy körmér, és akkor megvan, de nem mert, hogy a számítógép az valójában erre való, és mostanáig azért bármikor még egyszer meg kell tudni azt, hogy egy adott fészek az hány köbméter, csak elindítja a programot, és megvan. <hállt> És annyit tudok azonosolni. tehát az emberi ilyen hülyeségekre igenis elcsesz időket a számítógép előtt, soha még egyszer nem lesz rá szükség, és még boldog is tőle. Hát akkor Douglas Adams, hello, innen integettünk neked. Én még valaminek integetek, ez már a héten történt velem, és, azért, és mindjárt elmondom, hogy miért gondokról beszámolni. A héten került megrendezésre, azt hiszem, tizensokadik alkalommal, mondjuk 15. alkalommal a TEDx Danobia nevű egésznapos, Rendezvény, konferencia, előadás sorozat, az isten tudja pontosan, ez minek kell nevezni. És én még soha eddig nem voltam Tedeksen. Egyébként egyik Tedeksen sem, mert hogy többi is van itt Magyarországon. Aki nem tudna, nyilván Tedet mindenki tudja, hogy az micsoda. Egy filmben egy játék Pisil együtt, Mark Waberggel. Igen, pontosan. De van egy másik megfejtése is ennek a, a dolognak, amikor ez egy betűszó, mondjuk abban nem vagyok csak 95 biztos, hogy kik biztos, hogy az technológia, education and design. Nem entertainment? Entertainment design, De Le lehet. Az, az jobban passzolna. Nem, mindegy, abba. szóval, hogy ez egy ilyen, egy ilyen inspirációs előadásoknak a formátuma, és akkor a TEDx konferenciák, szerte a világon egyébként az, azok pedig a TED-nek a, TED a license alapján, de helyi csapatok által szervezett franchise-ok, -ok. Úgyhogy Magyarországon van, vagy ötféle TEDx van, TEDx Danubia, TEDx Youth, és a többit nem fogom tudni felsorolni. Mindegy is, én a TEDx Danubian voltam, munkám szólított oda, de mivel mindig vágytam oda, de valahogy sose sikerült. És most először voltam, és nagyon szívesen elmesélem, hogy ez egy milyen dolog, hogy aki még nem volt, az is tudja, hogy, az, hogy, az, hogy mire, mire kell gondolni, amikor a TEDx-re kell gondolni. A nagy tedről van egy képem, hogy. Én tudom, hogy te nem szereted a tedet. Rendkívül gazdag emberek 18 percben elmondanak, valamit, amit meg lehet írni három sorban, de közben legalább eltáncolják a színpadon. És a végén a tedre elmenni nem tudó emberek, ezt megosztják Facebookon, és mindenki nagyon okosnak érzi magát a végén. Igen, azt tudom, hogy te ilyen felszínes hülyeségnek tartod ezt ilyen nagyon ilyen népszerű tudományos valaminek. Na már már, a felszínes hülyeséget, és a népszerű tudományos, ha ugyanarra a jelenségre Jogos. ezt a felszínes hülyeségnek. Igen, igen. Nos, a TEDx Danubia, mert hogy ezen voltam, de szerintem a többi is így működik, az alapvetően egy ilyen, egy inspirációs nap. Tehát arról szól, hogy értelmiségieknek, a világra kíváncsi embereknek gondolatébreztő előadásokat tartsan, ezek egyenként 15 percesek körülbelül, és 15 perc, ez, ez már egy jó hosszú előadás. Logikáját tekintve nem nagyon különbözik a te isten, általad istenített Boring től azaz, hogy mindenféle dolgokról lehet szó. A lényeg az, hogy, hogy ilyen eredeti legyen a megközelítés, inspiratív legyen a feldolgozás, és valami olyasmiről szóljon, ami, ami sokak érdeklődésére tarthat számot. Ez a három jelzőből a boringra csak egy darab, igaz de a téma semmiképpen nem akarnak inspirálni, hiszen ki akarna más, nem tudom én, más rábeszélni arra, hogy táborozzon ott egy ilyen nagyobb fajta brit körforgalom közepén, amikor a szerző már ott van. Hát szerintem egyébként azért a boring is valójában inspirál, csak nem úgy, hogy ugyanarra, amit elmondanak az emberek, hanem arra, hogy csinálj elsőre furának tűnő dolgokat, vagy hogy furának tűnő dolgokat csinálni jó, és ha eszedbe jut valami örültség, azt ne, ne tétovázz, valós meg ennyiben inspiratív. A TEDx is valami ilyesmi, csak nem ennyire meredek természetesen, de, de alapvetően ilyen értelmiségi falat csomag. Aki oda megy, az nem fog unatkozni, úgy fog eljönni, hogy, hogy tele van ilyen, ilyen elváratlan gondolatszálakkal, saját magának szóló kérdésekkel, tök sok tékövével, és néhány új információval is. Ezek egyike se olyan, hogy ettől ledőlt, ledönti otthon a ház oldalát, bár én speciál most kaptam olyan előadást is, hát ami, ami azért úgy eléggé mellbe csapott. Különösen, mert egyébként most az volt a tematika, pontosabban a második felének a, a délutáni előadásoknak a tematikája az volt, hogy külön vélemény. Olyan embereket hívtak, akik valamiről valóban külön véleményt fogalmaztak meg, vagy a, vagy a többségi véleményel szembe menő dolog, vagy elképzelés, vagy megközelítés mellett érveltek. És így lehetett például meghallgatni Kálló Péter fotográfust, aki egyébként ma arról ismerhető, hogy drónfotókat csinál, és ebben nagyon menő. Na, nagyon érdekes dolgokat fotóz le felülről, legyen az tüntetés, vagy szép tengerpart, vagy a tátra. Ő például amellett érvelt, hogy ezt a selfizés dolgot ezt hagyjuk már abba. Meg általában ezt az egész mobiltelefonos fotózást hagyjuk már abba, mert egy kijelzőn keresztül nézzük a világot, ahelyett, hogy a szemünkkel néznénk, és hogy higgyük el, hogy a telefonunkon található kép 90%-a ő fotós, meg tudja mondani azt a szemét. Az digitális kacat. Ez tök úgy hangzik, mint egy cikk a diványon. Igen, de hát igen, igen. Ezek a dolgok mind olyanok, mint egy, -egy cikk a diványon, vagy mint egy, -egy cikka kubiten, tehát igazán nem akarnak uh, tudományos, értékű, mély, részletező, mindent megmagyarázó ilyen világleírásokat adni, hanem fel akarnak vetni gondolatokat. Volt egy előadó, egy orvosnő, aki konkrétan a térdizület kopásával foglalkozik 30 éve, és azt mondta, hogy 30 év alatt nem, ezt nem, nem nagyon lehet gyógyítani, nem, nincsenek igazán jó kezelési módok, az embernek kopik a térdizülete, és akinek hamar elkezd kopni, az számíthat rá, hogy térdprotézist kap, ami miatt aztán majd végül levágják a lábát, ha él addig. Szóval ez sehogy se jó igazán, és ők kidolgoztak egy módszert, ilyen, tudom én, növényeket növesztenek, és abból valamilyenki párnácskát csinálnak, valami organikus párnácskát, ami beépül a porcba és regenerálja az összes többi eljárással szemben, amik nem tudnak regenerálni. És a mondandója, kétharmada az erről szólt, hogy van egy ilyen párnácskája, amivel már 60 ezer embert megműtöttek a világon, de hát több millió szenvedettől, hogy lehet, hogy a többi 100 milliót azt nem bűtötték még meg, hát azért, mert a, mert a nagy rendszerek nincsenek felkészülve az ilyen eredeti megközelítésekre. És hogy igenis tessék out of the box gondolkodni. kb ennyi. Most érted, ez, ez egy pamflet. De speciál kiderült belőle, hogy a térdzület kopására egyébként van egy módszer, és hogy el lehetett azon gondolkodni, vagy úgy merengeni, hogy... Igen, egy nagy egészségügyi rendszerbe, egy államegészségügyi rendszerébe, hogy viszel be egy új megközelítést, ami nem passzol a protokollhoz. Mm. És ilyenből volt sok. De mondjuk volt egy klímaelőadás, ami pusztán arról szólt, hogy nekünk magyaroknak személyesen mi dolgunk van a klímakatasztrófával kapcsolatban, egyáltalán van-e olyan? Tök jól szemléltette, hogy hát van. És hogy 30 év vünk van egyrészt, másrészt meg, hogy... Meg, hogy most igazándiból nincs mit tenni, mert ami most éppen történik, az a 30 évvel ezelőtti kibocsátásnak a hatása. Tehát amit most elkezdünk tenni, az majd csak a 30 év múlvára válik. Érvényesé. Na de nem is ez az, az érdekes, az első felében bizonyította, hogy van, második felében pedig elmondta, hogy nekünk magyaroknak, akiknek a kibocsátása, a világ kibocsátásának az egy ezreléke, vagy egy tíz az, nem egy ezreléke. Tehát nem szarik egy öltés se, kb. Az, amit a magyarok csinálnak, de ugyanakkor mégiscsak van mit tennünk a személyes életünkkel, meg mint ország, és, hogy, és felvetett olyan kérdéseket, hogy például biztos-e, hogy a népességfogyás az egy nemzeti katasztrófa. Nem lehet -e inkább, hogyha fogy a népesség, akkor annak az egyre kevesebb magyarnak egyre több esélye lesz arra, hogy emberi emberhez méltó életet éljen. Tehát, hogy jó ötlete mindenképpen a, tudom én, a, a a népesedésre gyúrni, amikor jobb lenne esetleg nem a népesedésre gyúrni. Vagy például a jó ötlete mindenkinek az áramát szponzorálni. Nem kéne inkább csak a szegények áramát szponzorálni, és a gazdagokkal meg megfizettetni a valósárat. Ez volt egyébként az az előadás, ami a jó nagyot ütött. Vagy ami, ami, ami úgy először igazán beleverte az orromat abba, hogy tehát nem az a kérdés, hogy van-e klímaváltozás, nem az a kérdés, hogy, hogy az Alföld 30 év múlva, tehát még a mi életünkben egész máshogy fog kinézni, nem az a kérdés, hogy 30 év múlva Albániára emlékeztető időjárás lesz-e Magyarországon, vagy Tunéziára emlékeztető lesz-e, és hogy 300 millió klímamenekült árasztja-e majd el azokat a régiókat, ahol mi is élünk, vagy egy milliárd. Ez utóbbi egyébként pont azon múlik, hogy két Celsius fokos lesz az a átlak vagy négy. Az a praktikus mondás, hogyha négy Celsius lesz, akkor azt nem tudja kivédekezni az emberi civilizáció. Nem, akkor en jelenlegi formájában társadalmi gazdasági értelemben hellóka. Ilyen szemmel kell olvasni azokat a híreket egyébként, hogy a frissen megválasztott brazil elnök az éppen olyanok, hogy nyilatkozik, hogy hát az Amazonas alatt vannak ásványkincsek, hát miért nem szedjük ki onnan, hé. Meg az esőerdő alól, kéne bányázni még ezt a kis fejézét, lignitet. Igen, illetve az új brazil külügyminiszter ugye azt mondta, hogy ez egy marxista összeesküvés, az, az egész klímaváltozás téma. Igen, és a másik meg, amit ami tök izgalmasat olvastam, hogy hallottam brazilian mostanában, hogy ne hallottam, ez a Deep State Radio című külpolitika podcastban volt, ahol, ahol volt egy ilyen, hát ilyen, ezeken a helyeken nyernek most éppen a populisták típusú királanása az egyik demokrata műsorvezetőtől, és, és erre mondta a republikánus társa azt, hogy ő Brazíliát ebből a bandaból egy kicsit kiemelni, mert azt, hogy ahol egy teljes politikai rendszer kormánypártastól ellenzékesül bukik meg, mert annyira kurvára korrupt, hogy helyettük megválasztják a, az első marságokat beszélő populista politikust, ott éppen lehet érteni, hogy ez a hatalomban. Uh -huh. Ettől nem leszünk egyáltalán jobb. A braziloknak különösen nem lesz jobb, de hogy jól is mi történnek. Igen. Na de visszakanyarodok a tehethez, mert már igazán csak be akarom fejezni, így is jó sokat beszéltem róla. Szóval azt gondolom, hogy egy napot el lehet úgy is tölteni, hogy az ember kirándul, vagy megnéz egymás után három sorozat epizódot, vagy négyet. Meg el lehet tölteni így is, és szinte teljes biztonsággal merem garantálni hogy ez az egy nap itt eltöltve, ez esetben a művészetek palotájában, ez, ez kifizetődik, ez nagyon jó ilyen szellemi táplálék, tehát tényleg olyan, mint egy szellemi cukrászdába bemenni, és teletömni a hasadat mindenféle rohati sütikkel, kicsit olyan túlevős is persze, meg nyilván tudod, hogy most azért nem a, nem a legjobb kajákat etted, vagy ehettél volna ennél tudományosabban összeállított menüt is, de jó esett, és azzal a megelégedettséggel el, hogy barátom, ezt régettem ilyen jót. Úgyhogy ez tök drága ahhoz képest, hogy egy nap és 38 ezer forint azt hiszem a belépő, vagy hát nem tudom, én nem biztos, hogy meg lesz kírozdám, főleg úgy, hogy mondjuk szeretnék a feleségemmel együtt menni, de ha valakinek ez egyébként belefér, akkor teljesen jó szívvel ajánlom, hogy, hogy menjen, nem fogja megbánni. Egyrészt lefordítom akkor tanári kezdő fizetésre egy negyed egy Másrészt pedig ezzel akkor megalkott, megalkottuk a, a következő, dalumbiának a következő szlogenyét, a Szellemi Lélet a, a grille. Név és cím a szerkesztőségben is elfogadunk. Ez nem rossz egyébként, igen. Hát mindkét márkára nézve terhelő, úgyhogy. Én, én nagyon, nagyon jól szórakoztam, és a, a szórakozást itt abban az értelemben kell érteni, ahogy mondjuk egy királydráma, drámát néz meg az ember, vagy egy, egy, egy szorokin művet. Tehát úgy értem, hogy jól szórakoztam ott, hogy kapott az agyam rendesen. És azt én szoktam szeretni, nem feltétlenül úgy jöttem haza, hogy minden happy. Mert volt egy pap előadó, az egyébként, hát volt egy katolikus pap, aki valamire azt mondta, hogy hát na ez a kopernikuszi fordulat az ember életében. És egy már eleve vicces volt. Egyébként ez a pap egy ilyen motoron közlekedő, bukós isakos, rendkívül szórakoztató fickó. Nagyon tudom őt mindenkinek ajánlani. Illetve Csepeli György ismerte szociálpszichológusnak az előadása volt. Messze-messze-messze a legviccesebb és legszórakoztatóbb. Erről talán még beszámolnék igazán csak röviden. Hosszan nem is tudnék, mert Van nagyon... Van egy gyors kérdésem, ez jól volt szórakoztató, vagy úgy, ahogy... Na, nem, nem, jól abszolút. Iszonyú vicces volt. Egyszerre volt nagyon okos dolog, amit mondott, és ezt annyira szórakoztató mondta, hogy... Egyrészt álló tapsot kapott egyedüliként az egész napon, másrészt, másrészt végten öröögött az ott hallgató mondjuk ezer ember. Úgy kezdte az előadását, hogy tudnak önök himnuszt írni? Ne, megtanítom magukat, nézzék csak. Kivetítettem ide húsz szót, hogyan kell himnuszt írni. Győzelem, felemelkedés, de az sok ilyen pozitív jelző. Vagy várjanak, csak mutatok egy másik diát is. Ezeken meg olyanok vannak, hogy hogy gyalázat, halál, most nem tudom visszaidezni, mindegy, tehát lényegében a magyar himnusz szavait kitette. Gyönyörű a kontraszt, mert tényleg, tehát egy himnusz, ami egy ilyen dicsőítő, felemelő, lelkesítő valami, ehhez képest a magyar himnusznak a szava így, kigyűjtve a, ezeket a kis negatív tartalmokat, az tényleg egy horror story. Te olvastad már valaha a már ezt? Igen. Hát de az egy, egy lelkessült csak egy kicsit véres, és őjünk meg mindenkit kb. arra szól. Öljünk, öljünk meg mielőtt, mindenkit, mielőtt legyilkolnák és megerőszakolnák szeretteinket, de már itt vannak, már elkezdték. Sjátszok, aki az ásoknak már elveszett a családja a bésekét, még meg lehet menteni. Hát igen, na jó, de érted, az egy pozitív kicsengésű dal annak, akinek szól, a többiekre meg nem vet olyan nagyon jó fény, de, de a balsors, akit régen tép, többi, és akkor utána még jön a szózat is. Tényleg egészen elszomorító, de mindegy, a, a, a maga az előadás arról szólt, hogy, hogy mi is lehet az oka, vagy a történelmi kerete és a történelmi háttere ennek az ilyen öntépázó ön, ön magyar hm, léleknek, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ugye ezek az előadások fel fognak kerülni a TED.com-ra, uh -huh. nem tudom, hogy mennyi idő múlva, hát a, azonnal linkelni fogom, mert tényleg mindent megér, a magyar Minotaurus meggyilkolása. Ez mindenképpen érdekel, és inkább, mert én annak idén egyetemen hallgattam a viszonylag hosszú Egotrip-jét taxnél, professzor úrnak, aki nagyjából hogy 30 percet biztosan, de lehet, hogy 3-4 óra is volt, tudott arról beszélni, hogy a ha küzd ellenséggel rész, ott a ha az nem amikor, és nem azt mondja, hogy hát előbb-utóbb küzdeni fog, akkor segíts neki Isten, szarban vannak, hanem hogy amennyiben, és ez így a le nem szövegben, hogy amennyiben a magyar esetleg nem küzdene az ellenségével, hanem belejökszik ebbe az egész szarba, hát istenként van más dolgot, és nem kell velünk foglalkozni. Jó, egy Gyuri ennél sokkal összeszedettebb volt, és valóban. De ugye, nekem abban a nagyon szerencsés helyzetben volt részem, túl sokat beszélek erről, bármikor állíts le, és akkor majd kivágom utólag hogy ott voltam az előző napon, amikor elpróbálta mindenki az előadását, és nagyon sok próbát végig hallgattam, tehát egy csomó előadást kétszer hallottam. Egyszer a próbán, amikor a, a, az előadó egy teljesen üres művészetek palotájának mondja el a beszédét, illetve uh -huh. hát ott ültünk hárman-négyen, és ott tapsolgattunk, meg hallgattuk. Másodszor pedig, amikor ezer embernek fej, fejgéppel megvilágítva. És ez az előadók többségének marha jót tett egyébként. De Csepelénél azt vettem észre hogyha egy rendkívül szórakoztató előadást tartott az üres teremnek, bocsánat, egyet vissza kell lépjek, a legtöbb TED, előadó, tehát TED előadókkal, hónapokkal előre mentorok foglalkoznak, felkészítik együtt, 30 vártozatát elkészítik az előadásnak, és szóról-szóra kicsi szólják. Tehát ezek nem, nem igazán improvizált előadások, hanem lényegében szóról-szóra megtanultak. Na ezt képest a Csepeli ezt nem vette különösebben igénybe, ő lenyomott egy rendkívül szórakoztató előadást, Hétfőn, majd kedden lenyomott egy még sokkal szórakoztató előadást ugyanarról, ugyanazokkal a diákkal természetesen, és a, ugyanazzal a mondani valóval, teljesen más mondatfűzéssel, ami szintén nyomdakész volt, és szintén végtelenül vicces. Csak máshogy. Úgyhogy ez különösen lenyűgöző volt. Hát ő azért, hogy jól emlékszem, akkor tanár alapvetően nem? Ő bizony egy szociológia professzor. De azon belül is a nagyon jó előadók közé tartozik, és hmm. tartozott mindig is. Nekem az a, van vele egy másik emlékem, annak volt ő informatikai, jó Isten, tudja, micsoda valami. Miniszter? Igen. odáig büntették fel. Az SDS miniszter csinál belőle. Hát ez is nem ez volt a legsikerültebb ötletük. Bár csináltak nagyobb hülyeséget is. És ebben a minőségében ő blogot indított és próbált kommunikálni az Istennattan éppel. Hát igen. És embert lepattani arra a tényleg, hogy itt az interneten itt mindenféle névtelen nullák mondják azt, hogy de öreg, te hülye vagy. Azt hiszem, hogy a a minisztersége alatt nem sikült feldolgozni, Röhögve, röhögni jártam kommenteket olvasni hozzá. Az nem volt egy nagyon fényes, fényes vállalkozása a valóban. Én tisztán emlékszem, hogy amikor kiderült, hogy ő lesz az informatikai miniszter, akkor az Origo engem küldött a sajtótájékoztatójára, részben, mert ismerősök volnánk, részben meg, mert hát azért mégiscsak a Cseppeli Gyuri azért az a mi barátunk. És... Hát és ez egy olyan sajtótájékoztató volt, aminek a politikai sajtótájékoztatók szoktak lenni, hosszú asztal, pogácsa, egymás után szólalnak fel a miniszterek, mindenki egyik lózungott tolja másik után, és a Gyuri pedig mindaddig, amíg nem ő került sorra, addig így kicsit lecsúszva a székében, így hátradőlve a plafont nézte, és pogácsát majszolt, tehát az egész ember így, tüvöltve sütött a hú, de én, ezt az egész hacacárét. Majd aztán fölállt és elmondta, hogy nem tudom, biztos laptopok és okostáblák. És így az látszott, hogy ez az ember egyáltalán nem való a politikának semmilyen polcára, hiszen nem tudja letörölni az arcáról azt a mély megvetést, amivel ezt az egész hacacárét nézi maga körül. Ezért külön kedveltem. Na, de nem menjünk bele a hogy, hogy is mondjuk azt, amikor így a, az ember a saját személyes élményeit állítja be úgy, mint hogyha azok történelmi pillanatok festményei lennének? Így mondjuk. Ezt például így beállni biztos lehet rövidebben is. Cserébe nem is állítjuk fel a öt legrosszabb magyar informatikai miniszter rövid listáját. Egyetem tudom, volt -e összesen öt. Most biztos csak egy államtitkára van. Talán az se. Izért akartam még neked mondani viszont, hogy ha, ha eddig nem nézettem volna meg veled akkor akkor van egy-két olyan TED előadás, amit mindenképpen érdemes, és ezeket is uh, mélyen veri és felettük van három szinttel, Clifford stolnak a mindenről szóló előadása. Cliff Stoll az a csávó, aki annó 8-as végben uh, leleplezte azt, hogy uh, NDK-es uh, KGB-s pénzből bementek a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumba, és onnan mindenféle próbáltak ellopni, utána uh, Informatikus Star de belőle, 92-ben eltemette az internetet, mint hülyeséget, egy viszonylag hosszú cikkben, ez, ezért azóta kér el, elnézést folyamatosan. <gül> és mostanában tanár több minden mellett, meg, meg olyan üvegeket gyárt, aminek csak egy felülete van. Ez a Klein Battle nevű dolog, mindig úgy fonódik össze, hogy, a, hogy nincsen aki belseje. Elmagyaráztatlan <gül> nézzétek meg az interneten. És, és egyszer behívták te előadást tartani, az első felében elmesélt az első sztoriát, a második felében egy kicsit bemutatottad pár ilyen üveget, hogy ez szerintem mi zseniális, és hogy hogy egy ilyen ö, geometriai nonszensszal miért éri meg foglalkozni, és a végén elmondja egy 5 percben kapkodva, annyira szétesve, mennyire egy ilyen súlyosan ADHD-snak tűnő ember széttötesnén színpadon, hogy ja, amúgy általási tanít ö, fizikát, ez nagyon jó dolog, mindenki más rosszul csinálja, mert hogy a fizika az egy élmény kell, hogy legyen, megmutatja például, hogy ö, ceruzával, és oszilloszkóppal, és colstokkal, hogy a mérték meg a hangsebességet. <síns> és a TED szimpatánc szorstockal megméri a hangsebességet viszonylag pontosan, és arra vontam azt, hogy jó az a vagy teljesen bolond, másrészt másrészt megbaszna, hogy ilyen fizika tanárokat kell általános iskolában ledobni egy törnyővel, Mert ha valaki azzal jön haza, hogy apu, megmértük hangsebességet szorstockal, akkor abban azért ez az megragad. Biztos, vagyok benne így van. A TED szerintem erről szól, egyébként ilyenfajta élményekről szól. Én szerintem azért sok ted előadás van, amit érdemes megnézni. Ezek inkább kérdés felvetések, semmint válaszok. De hát. Az már jó, hogyha jó kérdéseket tudunk feltenni, vagy jó kérdéseket tesznek fel nekünk. Na de ehhez képest sokkal földhöz ragadtabb dolgokról is tudunk beszélni, hiszen neked lett egy új Bluetooth hangszorod, én meg új dolgokat tanítottam az imár egy hete itt szolgálatot teljesítő Google A Bluetooth hangfal történetet ilyen hosszan elbeszéltük az elét, azt el tudom mondani kettő darab mondatban. Annál inkább, nem emlékszem, hogy a típusára azt látom, hogy a adás nap hogy hova egy egészem biztosan nem, hanem. hanem másik Xiaomi, az, amire azt írják, hogy egyrészt nincsen raktálemás, és pedig 7500 forintos típusú sajtre hasonlító hangfal. Hogy is mondjam, magasak nem fértek bele elegen. Tehát, hogyha szemből hallgatott pont, akkor tök jó. Tehát úgy kell majd felraknom polcra mosogatás közben, hogy pont szemből legyen velem, akkor pont elég magason. benne, bárhol másol a térben nem nagyon, de tekintő, hogy egy ilyen felnőttebb gyermektól tartó méretű, tehát nem a három emeletes négy cipzáros, hanem a kicsi. Euh, miért dologról van szó, és ahhoz képest rendesen mozog benne a hangszóró és érzem, hogy amikor basszust ad ki, akkor ezt komolyan gondolja, nem csak úgy elalibiző a dolgot, ahhoz képest tök jó. És engem teljesen meggyőzött arra, hogy ez egy létező, jól működő, a piszok, olcsósága, olcsóságahoz képest nagyon jó termék, folyamányosan nagyon nehezen fogom odadni hétvégén anyámnak, hogy akkor itt van a te a konyhai rádiód, én majd kerítek magamnak valami mást. Vegyél egy ugyanilyet magadnak is. Hát majd ha akar fogok Ja, értem. De ez a, a Kínából 15 nap alatt megint plusz ÁFA plusz ö, elhagyja a posta, vagy nem, azt most nincsen kedvem kiverni, De hogy ö, tök jó, kicsit féltem attól, hogy megveszem a második legolcsóbbat, és akkor nagyon kikúrok magammal, amit azért szoktunk csinálni ebben az adásban viszonylag gyakran. Igen. Ö, ez most nem ez a helyzet. Aha, nagyon jól hangzik. Általában is azért ezt el lehet mondani, hogy az ipar sok mindent nem tanult még meg, de speciál kicsi, de mégis egész jól szóló hangszórókat, azt megtanultak csinálni egyrészt, és másrészt a Bluetooth technológia így az ötös 5.0-ás változatához elérkezve, bármint a szabvány 5.0-ás változatához elérkezve kezd olyan nem teljesen használhatatlan lenni. Igen, igen, igen. Határozottan jól működik ez a része. Sőt, amióta a 8.1-es, azt hiszem Androidon a telefonomon, azóta az is van, hogy most már lehet látni a készüléken, hogy mennyire van lemerülve az, amit ráakasztottam. Ez egy piszok jó funkció, nagyon tetszik, még egy kicsit bele kell turkálni, hogy egészen pontosan hol írja azt, hogy bateria akárhány százalék, de már mutatja a családban levő három darab bluetooth eszköz esetében kettőnél. Mert a harmadik az nem támogatja az lapi hívást, ami kéne az, hogy elmondja magáról a fülhallgató, hogy figyelj öreg, le fogok menül, merülni, de csak egy százalék múlva kezdek sípolni, hogy hogy ö, két dalon belül le fogok merülni, de hogyha most felraksz, még indulás előtt tölteni, akkor az egy nagyon okos lépés lenne tőled. <gül> Na, ezt speciál nem, de az összes többi, a másik kettő ilyen hangkiedó eszköz legalább mondja magára, hogy, hogy áll az, az akkumulátor. Én is hasonló rejtélyekben nyomozgattam a múlt héten, ugyanis hát azt a múlt héten már belesírtam az éterbe, hogy a Google home nek azaz a Google Assistant-nek, asszisztensnek, vagy Assisztentnek, ezt el kell döntsem, hogy hogy fogom hívni, legyen Asszisztens, Szóval az asszisztensnek nem tudom megtanítani, hogy a magyar rádiókat indítsa el, ja? És aztán kedves hallgatónk pulpa megírta, hogy de lehet olyat csinálni, hogy custom routines, és tényleg, utána olvasva, tényleg lehet olyat csinálni, megadsz egy, egy trigger mondatot, tehát egy angol akármit, hozzárendelsz egy akciót, ennyi. És ugye itt mindig az volt a baj, hogy amikor én azt mondtam, hogy Jersey rádió, akkor a Google Assisztens az valami Jersey rádiót akart rámeröltetni és nem bírtam egyszerűen úgy kimondani azt a kifejezést, hogy zsezzi, hogy azt ő úgy értse, hogy én akartam, hogy értse. Egyébként a klubrádióval, meg aztán ennek a négyzete volt, klubrádióban nyilván 600 van a tunein ehhez képest nem tudtam elérni, hogy a magyar klubrádiót játssza le, tudom, hogy sok hallgató most felszítszen, hogy miért akartam én egyáltalán ezt elérni Ezt most ne feszegessük, maradjunk a technikai részleteknél, Szóval a púpa elmondta, hogy hát lehet olyan csinálni, van olyan, hogy custom routines. És az én home appomban nem volt ilyen. És hosszan nyomoztam, és akkor kiderült, hogy ez csak az USA felhasználóknak van. Hogy tudok magamból USA felhasználót csinálni? Hát, hogy egy olyan telefonon eh, alkalmazom ezt a Google Home appot, ami minden beállításában US English. De tényleg minden. Mit tudom én, azt hiszem, az input nyelvek közül kivettem a magyart. Azt tudom, hogy minden mindenhonnan el kell tüntetnem a magyart. Végül azt csináltam, hogy elővettem egy régebb óta nem használatos Android telefont itthon. kávé egy árirezet, plusz egy Google Home App, és hopp, megjelent a Custom Routines. És akkor már csak azt kellett kitalálnom, hogy de milyen? angol mondatok legyenek, amit meg is tudok jegyezni, nem teljes hülyeség, tehát nem a kankalén sötétben virágzik, nem ezt kell mondani ahhoz, hogy elinduljon a Petőfi Rádió, és hogy, ne és hogy olyan legyen, amit ki tudok úgy mondani angolul, hogy azt ez a szerencsétlen megértse. Úgyhogy végül is most úgy szoktam elindítani a, a Jazzy Rádiót, hogy oké okay, Google, start Hungarian number one. Nem rossz, reméltem, hogy találtál neki valami kódnevet, hogy azért mégiscsak csak megjönni ezek is James Bond-os felültései. Oké, okay, Google, didgeridoo. Gondoltam erre, de aztán például egy állatneveket fogok mondani. De most tényleg er, egyből a zsiráf jutott eszembe. Hát ha én azt mondom angol zsiráf, azt egész biztos, hogy nem tudom, Rafael Nadalnak fogja érteni, és el is kezd majd játszani egy country nótát tőle. Szóval nem... Nem valami olyasmit próbáltam, amit, amit biztos. Nem, mindegy, érted? Vicces volt, elértem, eljutottam odáig, eljutottam odáig, hogy most már el tudom indítani a magyar rádiókat, eljutottam odáig, hogy Anetta is meg tudja tenni ugyanezt az ő hangján, és hogyha ő az ő hangján szólítja meg ezt a kis hülyeséget, akkor az ő naptáriát, meg az ő munkahelyhez vezető út. Forgalmát fogja elmondani neki a Google. És azért ez alapvetően még mindig nagyon menő. A szó, amit keresel egyébként, a koevolúció. Tessék, ezt a szót kerestem. Halálpontosan ezt a szót kerested, ez a különböző fajok hogyan fejlődnek együtt tovább. Ez a, a kukorica ugye meggyőzte az emberiséget, hogy minél nagyobb területen ültesse őt. Klasszikus nagy mondat a Michael Pollennek, hogy mindenben kukorica van egy amerikai supermarket 70% a kukorica valamilyen módon. <gül> számban nem vagyok biztos, hogy jó magas szám. És annak közé sertést az azzal lett, és abból csinálod az édes időt azért ez nem, nem elképzelhetetlen. Igen. Mostan elírte a Google Home Mini, hogy te úgy devezd a klubrádiót, hogy ő szeretné. Nem. Vagy legalábbis kidolgozzatok egy közös nevet egy, neki. Igen, egy kompromisszumot kötöttünk. Én nem hívhatom úgy, ahogy hívják, de ő cserébe lejátsza nekem. De volt ilyen Chromecast címényem a héten, egyik napról a másikra, elmúlt az a funkció, hogy ő a tévimet nagy képkeretként használva mutogatja a fotóimat a flickr -ről. Minden a helyén volt hozzá, ott volt az experimentál nevű menüpont alatt, hogy Flickr-be voltam lépve, mutatta az albumjaimat. Ki tudtam jelölni az albumokat, amelyiket szeretném a tévére. Majd amikor visszaléptem egy menűszint, ahol le kellett volna okézni, onnan, hát vagy az oké gomb tűnt el, vagy a jóisten tudja mi is, de mindesetre a végén, amikor bezártam ezt a ablakot, akkor közölte, hogy üres flickert adtál meg a funkció, kikapcsolása teljes reddit thread mind a 6 hozzászólásával foglalkozik ennek a megoldásával, és egyik sem működik az ott szereplő tippek közül, de végül találtam egy olyan ilyen körbeprogramozási módot, hogyha bemegyek az albumok közé, kiellom az albumokat, akkor itt fent a visszalépős gomb az átalakul egy kis X és törli az összes kiellést. Ellenben, ha a telefonom visszafelé lapozva megyek vissza egy ablakot, és nem nyom meg az X-gombot, akkor nem törli, emiatt tévedésből bent maradnak az albumok, és elkezd működni a funkció. Ez is csak egy hetenbe került és két sörömbe, plusz teljesen hülyén éreztem magam, hogy ez direkt sem lehet ennyire elrontani hát még véletlenül. A hétvégére ismét vannak képek a televízióban. Lehet, hogy lekéne adni egy feedbacket, és hát ez most éppen el kurtátok remélem feltűnnektek. Ah, minek. Nem érdemes, tényleg ez. A... Azt érzem, hogy a 1741. epizódja a. Heker vagyok a saját lakásomban, című végláthatatlan cappanoperának. Eh, mi felejtsük el. És akkor néha nem értjük, hogy emberek visszaviszik az eszközüket a boldva, hogy ez nem működik, és ott a pökhendi eladó elmagyarázni nekik, hogy ez csak jó, be kell állítani, és akkor működni fog. És én is ugyanilyen pökkendi szoktam lenni édesanyámmal, pedig ha belegondolok, hát értem, hogy nem érti. Igen, igen, igen, a fejemben üzemel annyi mindenféle heurisztika, meg hibakeresés, meg az úgy szokott jól lenni típusú, megérzéstől csak egy picit fejlettebb dolog, ami nemhogy nem elvárás, hogy legyen meg másban, hanem egyenesen egy egészséges, hogy bennük nincsen. Hát igen. Tehát az én munkai jártálmammal más nem rendelkezzen, ez belég igaz <tos> nekem. Na viszont volt egy hír a héten, amit magyaráz meg nekem, hogy az miért hír, vagy hogy mit vesztettem, vagy tévesztettem szem elől. A hír az úgy szól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a kínai tévések munkáját, ismert hogy Kínában beüzemeltek egy hír felolvasó AI t ami egy animált fickó, aki felolvassa a híreket. És akkor ezt, ne, ez visszaköszönt egyebek melyet valaki pont a Teden is emlegette, mint újdonságot, én valamiért nem, nem értem, hogy ez hol újdonság, de lehet, hogy nem olvastam el hozzá mindent. Te elolvastál hozzá mindent? Ö, nem olvastam el hozzá mindent, szerintem az itt az újdonság egyébként, hogy, jaj, bocsánat, mi Júliát, aki ö, üdvözölt minket 2000 nagyon kevésből. 2004. Mint beszélőfej. Tehát az a különbség, hogy most ö, ez a kínainak tűnő AI ember, ez mintha átlépte volna a... Az itt. Ó, oh, de hogy is? Nem tűnik úgy a csávó, vagy nem tűnik annyi... De meghallgattad? Megnézted? A hangja ezek egy sajnos, de a feje az... A feje az úgy elmenőben van, de a hangja az tök ankenivelin. innen. De hát pontosabban még bőven innen van az ankenivelin. Azaz a, abban a rövid, creepy kis szakaszban, amikor már nagyon hasonlít az eredetire, de még nem olyan, és ettől sokkal több, mint hogyha teljesen gép lenne. Ez még teljesen gépinek hangzik. Igen, igen, igen. A hangja az, az, az nem jó, az egy hangos menő hang mondjuk, viszont a fade azt talán is azt mondom, hogy ezt eltalálták. Tehát ott nem az a... Hát az, jaj, első, az, az nem az, nem az, az, az hogy, hogy ez itt egy robot, vagy egy van azt hogy hú, szegény fickó, mennyire kell szarni, és még van, öt perc hátra híradóbból. <gül> <gül> Na jó, de hát azért a mai CGI világban ez már nem olyan nagy csoda. Én azért lepődtem meg, mert élinken él bennem az emlék, hogy 2005 6 környékén az Origóban dolgozvást. Pontosabban az Origó Play nevű. Mi az? Mi volt az széles sávú portál elindítva? egyebek mellett egy magyar cég unszolására bevezettük ugyanezt a funkciót, és az ugyanezt azt úgy értem, hogy szó szerint ugyanezt. Leírtad a hírt? Rendesen magyar nyelven. Írtál egy textfájt, az beküldted egy webszolgáltatásnak, és egy ilyen videófájt kaptál vissza, csak ott egy csaj volt a bemondónő és ugyanúgy gesztikulált, meg mimikája volt, meg ennél egy kicsit még talán természetesebb is volt a hangkordozása, felolvasta a híreket. És akkor megvalósított még néhány ilyen dolgot, az egyébként AITI-ának nevezett cég, ami egy ai foglalkozó cég volt 2004-ben, mondom, és ugyanezt tudta. És most nem értettem, hogy de hát ez a technológia tényleg van, most be is linkeltem, és majd így ezután a hallgatók is látják a az adásnaplóba, belinkeltem egy pdf-et, ami 2004-es iradástechnika magazinban megjelent cikket tartalmazza, ahol arról értekezik ennek a területnek az akkor még csak tapogatódzó azóta nevessé szakértője, hogy, hogy hogyan lehet élőbbé tenni azt az arcot, amit animálnak a nyelv mozgásának a szimulációjával, meg ilyenekkel. Egy gyorszárójel, Aitia, a úristen, mennyi jó cég név, tehát amikor valaki úgy gondolja, hogy egy mesterséges és intelligenciás cégnél vissza kell nyúlni Aristoteles mert azzal nem lehet mellé fogni, és van, akinek meg lesz, van, aki meg csak látja benne az A-t az meg az I-betűt e egymás után, kalap le. És ráadásul így van, ő, tehát a, a, a, a magyarázatban is szerepel Aristoteles emlegetése, mert hogy az, az it hez -e, tőle valami idézett? Uh, alapfogalom, mintha mint ok lenne, nem vagyok benne teljesen biztos. És ugyanakkor ez egy betűszó, ami a cég fő kutatás irányait jelzi. A lényeg az, hogy ez 2004-ben már működött, nem volt benne mesterséges intelligencia legfeljebb hát egy kis gépi tanulás talán volt már akkor is, és most is ehhez hát azért nagyon sok emmi nem kell ahhoz, hogy egy arcot animáljunk, ami úgy néz ki, mintha felolvasni egy szöveget. Kis túlzással azt mondanám, hogy bárkinek a snapchat vagy messengerében ott van ez a funkció. Ide azért illik egy nagyon nagy zárójel, és lehet, hogy azt kéne, hogy majd valamikor ismét beszélünk Szabados Leventével, hogy az, hogy a köznyelv mit gondol mesterséges intelligenciának, a köznyelv mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia az most mit tud, hogy mit tud valójában, és hogy az, amit mesterséges intelligencia felhasználásnak nevezünk, az mennyiben intelligencia például, ezek ilyen bokrosan szépen elágazó dolgok. Anna ezt nagyon szépen megbeszéltük az említett szabados levivel. Tehát a, érdemes az AI adásunkat visszahallgatni, hogyha valakiben valóban ott konganak ezek a kérdések. É, mert pont a múltkor jött szembe egy mert is benne volt, és valaki azt kifogásolta, hogy a, az, hogy utána állítja a fókuszt, meg nem tudom én, a fehér egyensúlyt a kamera, abban mi az AI, abban semmi AI nincsen. És erre az volt a válasz, hogy ezt a szakma a tudományok részének tekint, és hogyha izé, gépi tanulással csinálódik ez az egész dolog, és az döntéseket akkor meg pláne. És attól, hogy drága barátom, hogy neked nem tetszik, hogy ez a neve, attól még ez van, a kolbászt sem hívjuk máshogy. A mesterséges intelligencia manapság azért úgy alapvetően, szerintem 90%-ában deep learning, gépi tanulás, nem több, nem sokkal több, de ez mindegy is. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ez a hír, ami végigszaladt a sajtó, miszerint a mesterséges intelligencia elveszi a tévében mondók munkáját, ez egy 15 éves hír. És akkor itt a megregadom az alkalmat, az egyes számú alap rinyámat előadjam rövidítve, és ha lenne időm, akkor haiku formában, de most erre nincs idő, hogy megírjam úgy. Amennyiben amíg a sajtó nem tudja megtartani a jó újságírókat, és nem tudja annyit fizetni, hogy abban legyen egy egyszerűségedve nevezzük karriernek, addig mindig pályakezdő fogják írni ezeket a dolgokat, akik pont két évet látnak vissza, és emiatt minden szart a céges el tud neki adni, újra és újra és újra és újra. Ezt kétszer aláhúztuk, tettünk mellé egy piros felkiáltójelet, ez volt a közszolgálati öt percünk, kifejezetten a sajtó irányítóinak szánva. Nem is annyira, mint inkább a kedves olvasnunk, hogy valamire gyanús, hogy egyszer már hallották, hogy ez a jövő, és készen van, és ez nem most volt, hanem öt éve, akkor igen, nagyon jól hallottátok, ez, vannak dolgok, amik öt évente visszatérnek, és mindig emberek újdonságként figyelnek fel rá. Úgy, hogy más nem mondjuk vér. <gül> Pedig az nem mindegy, nem menjünk bele a véres témákba. Itt van még merre, más, merre elmenni. Igen, ezzel gondolkodtam, hogy fiatal tekvizségröket felvenni azzal, hogy nem ígérhetek más, mint vr szenvedés és könnyeket. Egyből azt fogják gondolni, hogy valami e kell menjenek. És lehet, hogy igen. És lehet, hogy igen. Tudod, mit láttam a héten? Ez abszolút nincsen benne az adásnapróba, de most gondoltam elmesélem. Az Intel nevű nagy cég mutatott be olyan USB 3-as csatolóval rendelkező az egyszerűső nevezük nevezzük jószágnak jószágot, amiben van egy AI processzor, és ahelyett, hogy ráterhelnéd a te nagy videokártyádra, ami kicsit szorul fogja ezt csinálni, ahelyett ezen a usb eszközön fejlesztette a, a TensorFlow-s, vagy volt egy másik dolog, amit támogat cuccodat, és eleve a szemem, hogy ilyen van, és megnéztem az árát, hogy mégis mennyiért lehet egy számítógépe USB-n bedughatós agyat kapni, és 86 font rémlik most éppen. Igen. Tehát, hogy miért nem és egy brutálisan drága dolog, hanem hatalmazottan megfizethető. Az Adatépítész Podcast hoztja erről valamikor a nyáron számolt be nagyon lelkesen, hogy, hogy most jön ki ez a cucc, és hogy végre egy ilyen megfizethető eszközt legyártott neki. Azt mondom, az elügye lesz ez a kettes verzió. Hát ez lehet, de minden esetre most, most van egy ilyen trend, hogy, hogy megfizethető áron kapunk célprocesszorokat arra, hogy TensorFlow-t futtassunk. Amiben az a vittes persze, hogy ez tök úgy néz ki, mint ahogy, eh, ahogy a kriptovalutások megkapták a szintén USB-ről üzemelő mizé, bányás célproc célprocesszorokat, mintha az USB most picit többet tudna, hogy megvan az a sászélessége, hogy értelmes módon tudjon kommunikálni a géppel. Igen. Figyelj csak, jó van, teljesen más világ, kanyarodjunk át a YouTube halálára. Ez mondjuk szerintem, ezt így könnyedén is lehet tárgyalni, de valójában ez egy egészen ijesztő sztori. Igen, annál is inkább, mert ez a, a, a Metihete EU szkeptikus szárnya következik, akkor szerintem. Igen. Amennyiben megint megpróbálnak átnyomni rajta egy olyan szabályozást, ami rövid távon senkinek nem jó, hosszú, hosszú távon viszont határozottan szar lesz. De ezt már átnyomták, szerintem. Most még az aktivista ismerősök azok még tiltakoznak ellen, tehát még valami szavazás biztos, hogy hátra van. Az igen, az lehet. Mert utána átszoktak menni a következő szavazás ellen tiltakozni. Ah. Amikor megpróbálják ugyanezt még egyszer valami más irányból hozni. Minden esetre, hogy azt biztos tudjátok, kedves hallgatók, hogy a Európa egyik legszomorúbb pontja, ha a röszkvihatállát hely nem számít, akkor az a német Youtube, ahol hát nagyjából úgy lehet tartalmat elérni, hogy az a, a Gemának, a német Artisiusnak az álláspontja, hogy, hogy minden tilos, ami nem szabad, és három darab klipet lehet megnézni az egész országban, kb. mert minden más-máshol van jogvédve. Tehát egy ilyen igazi, igazi itt rend van, amit itt megtalálsz, az jogosan van fent, ö, feljúz nem nagyon van, ö, és amúgy is töröltük. Emiatt félig üres. És most az... csak azt megmagyaráznám, hogy ez a minden, minden tilos, ami nem szabad, az azt jelenti, hogy ami nincs expliciten leírva, hogy ezt ö, szabad csinálni, azt nem szabad csinálni. Tehát, hogyha kifelejtették a törvényből a kettes nézeti first person shootereket, akkor az tilos. Igen, igen, igen. Tehát, ha ha, ha izé Taylor Swift nem engedte meg explicitán, hogy nem tudom én a német YouTube-ra felkerüljön, akkor az nem fogad a felkerülni kb. És ez az így is van, akkor ő nem kerül fel, van és olyan nem is kevés uh, híres előadó például, akiknek a számai nincsenek fent a német YouTube-on. És hogy ilyen megközelítéssel próbálják az, az egész európai uh, copyright direktívát megszögelni, ami hát nekünk nem lesz annyira durván jó. Hát, na jó, ez így egy csúsztatás, mert nem egészen erről van szó, de a hatása az valóban valami ilyesmi lesz. Ugye ez a 13-as cikkelynek nevezett új kiegészítés talán a, a szerzőjogi, hát ez nem, ez nem ajánlás, hanem ez talán törvény lesz, ugye? Mindegy, a, tehát ez kötelező érvényű lesz, és azt mondja, hogy eddig ugye a tartalom szolgáltatóknak az volt a kötelessége, hogyha náluk levő anyagok közül valakit, valamit megtámadott egy jogtulajdonos azzal hogy ez az ő szerzőjoga is érti, hogy ott közé van téve, akkor le kellett venni. Ez a notice and nevű, vagy ezen a kódnéven elterjedt szabályozás, tehát ha valaki szól, hogy ez jogvédett, akkor vedd le. Egyébként ez csak régen így van. Lényegében az az eljárás, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez az én jogtulajdonom, akkor azonnal vedd le, ne gondolkodj, ne nyomozzál, vedd le rögvest, és aztán nézz utána, hogy mi van, és... Lehet egy kicsit vitatkozni, aztán vagy visszateszed, vagy nem. Na most ehhez képest az artikul 13 az azt mondja, hogy a, a tartalomszolgáltatók kötelezettségévé tenni, hogy eleve ne tegyenek fel olyat, aminek nem tisztázottak a jogai, vagy ne engedjenek fel olyat, aminek nem tisztázottak a jogi, szerzőjogi viszonyai. Tehát ez a, a tartalomszolgáltató vagy tartalom tartalomhoztoló platformok felelősségévé tenni minden egyes feltöltött anyagnak a jogi információinak az ellenőrzését. Az YouTube esetében, ahova hát most nem tudom, de naponta két milliárd percet töltünk fel, valami ilyesmi számra emlik, brutálisan sok anyagot, nem tűnik lehetségesnek, a Boeing Boeing cikke egyebek mellett azt a jól hangzó, de szerintem egyébként bicebóca élet hozza fel, hogy akkor például a Despacito nem lenne, és akkor az a több milliárd megtekintés, amit a Despacito kapott, az Európában nem történhetett volna meg. Az, bocs, közben vágnék, az nem a, a bolygóinak az érvelése, hanem az uh, Susan hogy mondják ez az generét? Volcsicskinek az érvelése. Ez Aki a YouTube-nak a vezérigazgatónője. Ezt egyrészt a YouTube-blogon tette meg, másrészt az, ami a YouTube-blogon fent van, az alapvetően egy véleménycikk a Final times on Igen. Szóval, hogy, hogy mert hogy a azt valami olyasmit értettem én ebből, hogy annak vannak bizonyos szerzői jogi kérdések, ője leszhető vagy nem tisztázott részletei, egyes elemei azok nem tisztázottak, tehát nem lehetett volna feltenni, tehát nem érhetett volna a 9 milliárd, x milliárd megtekintést, amit én mondjuk nem tekintek érvelésnek, mert hogyha hát igen, nem lehetett volna, és akkor ha egyszer az egy hatályos jogszabályba ütközik, akkor nem lehetett volna. De hogy, hogy valóban annyira nem kiforrott a szerzőjogi szabályozás és annak a alkalmazása minden napokra és annyira nem követi a, az életet, hogy erre tényleg így rá lehessen bízni magunkat. És hogy ezzel alapvetően saját magunkat lőjük lábon, de nem is lábon, hanem szerintem ez egyből egy önhaslövés lesz. Igen, ez kultúrisen nagyon, nagyon súlyos dolog. Belenéztem abba, hogy az FT-n még milyen, milyen jelentek meg, és... Kettő darab ilyen zeneipari szaki van, az egyik egy londoni, másik egy brüsszeli arc. Olyan mondatok vannak itt, hogy majdnem magamhoz nyúltam tényleg. Például, abban nincs vita, hogy YouTube nagyon fontos promóciós platform az előadóknak, de semmit nem tesz a zeneírók szám felé, a zen zen zen számára. Ez rossz, és ki kell javítani, írja a londoni csávó. Majd pedig azzal érvel tovább egyébként, hogy, hogy a, a különböző EU már évek óta dolgoznak ezen a szabályon, tehát jó. <hálland> Aha. Azért emlékszünk a Windows n é, Emlékszünk sok dologra, amin sokáig dolgoztak, aztán mégsem teljesen fasza. De ez most ez valóban olyan, olyan lehetetlennek tűnik, mert hogy valahogy az világlik ki ebből a, az egész kacvaszból, hogyha ezt bevezetjük, akkor itt Európában az lesz, hogy mondjuk te meg én nem tudunk semmit feltenni a YouTube-ra, hiszen nem tudjuk igazán jól szabályozni azt, hogy tudom is én, hogy a képen nem jelenik meg olyan védjegy, aminek nekünk nincsen, vagy amihez nekünk nincsen, vagy van jogosultságunk. Tehát, hogyha mész az utcán, és a, a, kép, a kép, amit forgatsz, tartalmaz egy védjegyet, egy bejegyzett termékvédjegyet, akkor ahhoz elvileg neked nincs jogod, hogy megjelenítsed. Most ne akadjunk ebbe bele, hogy közterületen nem tudom mi van, meg máshol mi van. Szóval simán elképzelhető az, hogy te teljesen vétlenül, véletlenül, nem szándékolt módon valamilyen szerzőjogot sértesz, amit nem akarsz, mert mondjuk az utcán csinálsz travel videót, és egy utcazenész játszik egy népszerű Sting notát, és azt te nem tehetnéd fel, akkor neked a videódat letiltják. És ez elképesztően rosszul hangzik, és erről nekem most van egy konkrét történetem, amit el fogok mesélni, már megint a ted kapcsolódik, de most csak arról szó, hogy nekem ott az volt a dolgom, hogy az egyik előadás, egyik 15 perces előadást élőben streameljem a Workplace by Facebook nevű Facebook által gyártott közös munkaplatforma. És ez már a második ilyen alkalom volt, az elsőt egy felvételről csináltuk, és ott mindenféle technikai problémák voltak, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy élőben streamelünk. Az élőben streamelés szuper jó sikerült. Egy előadásról volt szó, amiben slide voltak, és egy magyar ember magyarról beszélt. Előtte volt egy várakozó képernyő, alatt a némi várakozó zenével, amit egyébként... E, e, egy magyar srác csinált kifejezetten erre a célra, kifejezetten annak, aki ezt a várakozóképernyőt képernyőt, elétette, és közben szlájdok voltak, nyilván másonnan levett képekkel, gondolom én, tehát nem az előadó fotózta azokat a fotókat. Megtörtént a közvetítés, megnézte a célközönség 3 százaléka, mert ugye az volt a terv, hogy majd akkor ugye egyből, ahogy lemegy a közvetítés, lementődik videóként ez az anyag, és a videót megnézheti a célközönség maradék 90 a mm -hmm. És ez mégis történt, a videó elérhetővé hát most három perc múlva eltűnt. És kaptunk egy üzenetet, hogy a Facebook úgy, úgy Látja, hogy itt valami copyright infringement van, úgyhogy bocs, de letiltott a tiltakozhatsz, majd meggondoljuk. Nem, nem ígérünk semmit, de lehet, hogy visszatesszük a tiltakozást. És itt, ott álltunk, hogy ezt most kéne megnéznie pár ezer embernek. What? Nem, mit, mit nem, tényleg, tényleg nem csináltunk semmi rosszat, nem akartunk semmit, nem is volt benne semmi olyan, amit nekünk ne volna jogunk megmutatni. De a Facebook valószínűleg a, a várakoztató képernyőnek a, a zenéről nem tudta, nem volt benne az adott bázisában, hogy ez kinek a mi tehát akkor biztos valaki másnak a valami mása. Nem tudjuk, hogy ez neked jogod van-e, úgyhogy letiltotta. És csapda helyzet volt, hogy egy csomó összhajszállam keletkezett az alatt, az idő alatt. Általában véve az ilyen algoritmikusan megvédjük a szerzőjogokat című dolgok, azok mindig, mindig hoznak magukkal rendkívül rendkívüli Nekem egy kedvencem van. Bocs, ne felejtsd az egy kedvencedet, csak azt elfelejtettem hozzátenni, hogy azért meséltem el ezt a történetet, mert a 13-as cikkely ezt a gyakorlatot akarja kiterjeszteni, kötelezővé tenni, és sokkal erőszakosabbá tenni. És hogy erről lehet elvek mentén beszélni, hogy ezt mondjuk az elején tettük, hogy ez alapvetően nem jó, káros. Emellett ö, ostobaság is az ember általában nem áll a YouTube-ban vagy a Facebook-kal vitatkozni, mert nem érzi azt, hogy nyerhet. Sőt, szerintem azt sem érzi, hogy egy ember fogja elbírálni az ő panaszát, hanem egyszerűen kinyomtatják ki egy kukába, és elviszik újra feldolgozni, és lesz belőle szappan. Igen. És vannak azok a, azok a storik, amik ilyen anekdotikus bizonyítékként elvetendők egyébként. És nem szoktuk elfogadni, ellenemel nagyon jól rávilágítanak ezeknek a dolgoknak a működésére. Egy ilyen történt, hogy ilyet írt meg a BBC idén januárban. Volt egy zenész, aki felrakott tízórányi fehérzajt a YouTube-ra, és kapott rá öt darab copyright klémet. <gül> Elég nehéz lehet megtalálni azért a fehérzajnak a jogosult szerzőjét. Legalább ötten úgy érzik, hogy ők azok nézd, egy nyilván lehet azt a köré. Nem tudom, hogy végül sikerült-e megvédeni a 10 óra fehérzaját a YouTube-on, most lekattintam, és igen, visszarakadta. Na hát nekünk például nem sikerült visszarakatni a, a, az előadásunkat. Kalandos úton valami, valahonnan kinyerve a felvételt, levágva az elejéről a gyanús részt visszatettük, és így már fennmaradt, illetve gyorsan föltettük a YouTube-ra, illetve még gyorsan fel akartuk tenni a videára is, mert hát a videó az nem kérdőjelezi meg azonnal a jogosultságunkat, tehát valószínűleg nem. De hogy annyira nevetséges, tehát ilyen, ilyen igazi kafkai helyzet volt. Abszolút, az ilyenek mennek a végén majd az archivorra egyszer csak, aki, aki megvárják, amíg megjön a T-Down Notice, és majd utána leveszik esetleg. Igen, igen. Susan Volt is ki nagyon határozottan érvel amellett, hogy ez egy hülyeség, és azzal érvel, hogy ez az európaiaknak lesz rossz. Tehát, oké, okay, hogy ő is el esni nagyon sok reklámbevételtől, meg a szerzők is, akik szeretnék terjeszteni a tartalmaikat például Európában is, de hogy az európai emberek le fognak maradni egy csomó mindenről, meg az európai emberek maguk sem fognak tudni feltenni tartalmakat. Igenis, kevés olyan szolgáltáson, amit így nagyon megszoktunk és nem tudunk nélküle élni, szerintem. Pont gondolkodtam el, ö, hát majd a következő hírünk kapcsán, hogy létezik-e például élet Facebook nélkül, és ő valamiféle létezik, de létezik-e élet YouTube nélkül, az egy keményebb kérdés. Én azt is el tudom képzelni, hogy létezik, de nem szeretném elképzelni igazán. Most, ahogy ránézek a böngészőmre, itt van a böngészőnek az egy bookmark semján elrakva, amit meg kéne még nézem, mert érdekel. Egy teljes konferencia anyaga egy beszélgetés egy engem érdeklő szerzővel, egy ö, régebbi videómi, ami szintén érdekes és ez az első ötben van mondjuk. És, ö, és semmi garancia arra, hogy ezek persze fenn maradnak és vannak kedvenc felvételem, amik sehol nincsenek már meg az interneten, mert egyszer valaki törölte a YouTube-ról, vagy YouTube maga törölte. Én azt gyanítom egyébként, hogy egy kiút az mindenképpen van, mert ahogy a Spotify meg tudja tenni, hogy fizet a jogtulajdonosoknak, és ezt azért tudja megtenni, mert előfizetési díjat szed tőled meg tőlem, ugyanezt a YouTube is meglépheti, mert úgy gondolom, hogyha egy előfizetéses szolgáltatásban lennék én ott és nézném ezeket a tartalmakat, akkor nem kéne már letiltani és akkor nem kéne ilyen rigorózusan, negatívan ellenőrizni a jogosultságokat, hanem hogyha egy szerző bejelentkezik a jogdíjáért, és igazolja azt, hogy neki jár, akkor az előfizetési diákból beszedett összegből ki lehet őt fizetni. Nem tudom, hogy akarnék-e fizetős YouTube-ot, de hát azt mondod, hogy életbevágó, az életbevágó dolgokért pedig fizetünk sokkal hamarabb utala majd át nekik azt a pénzt, amit Netflixre költök, mint, mint hagyom meg a Netflixnél például. Na például. Szóval hogy azért nem teljesen képtelenség ez az elképzelés, azt hiszem. Csak nagyon nehéz elképzelni. Mert a google meg nem ílik az üzleti modelljébe ez. Hát ez is igaz, meg az is igaz, hogy, hogy valóban lehetetlen kérnek a YouTube-tól, amikor is azt kérik, hogy minden egyes oda feltöltött darabnak az összes jogosultját, és ugye ez egy videoklipnél nem csak az előadó, hanem a zenekar tagjai, a szerző, a dalszerző, mint a szövegíró, a videóklip esetében a rendező, és adott esetben a benne szereplő, szereplők is. Szóval, hogy ezek között tegyen rendet a jogok tekintetében, beleértve az archív darabokat, azokat a 70-es, 80-es évekből készült dolgokat, amiről már azt se lehet tudni, hogy éle még egyáltalán ott bárki, meg hogy ezt kicsinálta illetve az összes ilyen eh, civil, civil anyagot, aminél ez lekövethetetlen. Most kéne megnézni hogy az árvaműves szabályozásból egészen pontosan, mit, mit tartottak meg, és hogyan herélődött ki, vagy nem herélődött ki. Az a egyáltalán nem emlékszem. Csak arra, jött is nagy harcok mentek. Ugye árvaműnek azt nevezik kedves hallgatók, és nem találkoztatok volna ezzel, amiről eh, lehet tudni, hogy valaki valamikor csinálta, a ki, mikor, az már mondjuk erősen kérdés, és az, hogy ezeket az embereket hogy lehet utolérni, engedélyt kérne felhasználására stb., az pedig hát még nehezebb kérdés. Uh -huh. És emiatt egy csomó archív műbe van ragadva, mert hogyha ha van beled szerzőjoga az írónak, a színésznek, a gyártásvezetőnek, a fővilágosítónak és a kávésnénnek is, és nem tudnak meg a kávésnénit, akkor szopó van, nem használhatod, engedélyt kell kérni. És hogy erre valamilyen megkülülő módot, hogyha tudod bizonyítani azt, hogy te igenis kivetted a könyvtárból az akkori sárga oldalakat az összes kávés néni telefonszámot, és nem érted utól, akkor, akkor mentesítsenek már a büntetően nagy ö, büntetések alól, hogyha kávésné esetleg mégis előkerülne. Hogy, de hát engem nem keresett a fiatal, úr, gyorsan kérek 10 millió dollárt. Uh -huh. Azba nem emlékszem a annak a végére. Hogy az átmente, azt emlékszem, hogy nagyon megnyírbálták, mert veszélyesnek érezte a, a, a kreatív iparáknak az önvédelme, hogy akkor mindenki el fogja vinni, és azt mondták, hogy pedig csöröktek, csak félre volt évek vagy ló. Hát, teljesen tanács állok ezelőtt a történet előtt, egyébként egy csomót járattam a fejemben, hogy egyfelől persze értem én, hogy a szerzőknek igenis meg kellene védjük a jogait, és a, nem is a szerzőknek, hanem a közreműködőknek valójában ez a nehezebb, csak hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, arra úgy tűnik, hogy jelenleg nincsen sehol senkinek igazán érvényes válasza. Vannak válaszok, amik úgy közelítenek, van mindenféle megközelítés, van a német, mi szerint szigorúak vagyunk, meg a például a magyar, hogy hát olyan általányszerűen kezeljük ezt a dolgot, és valahogy tényleg úgy nagyjából próbálunk igazságosak lenni, de egy precízen számolhatóvá mérhetővé tenni a jogosultságok mértékét minden egyes szerzői műnél, az ijesztően nagy feladatnak látszik, és olyasminek, amit nem jó, hogyha az állam dönt el, és nem jó, hogyha egy algoritmus dönt el. Szívás! Hát erre lehet azt mondani, csak hogy lássák, hogy nem értünk arról, amiről, amihez beszélünk, hogy hát majd a blockchain. Vagy a mesterséges intelligencia. Engem egyik sem válasz, de mind a be lehet, be lehet húzni a na jó nagy startup pénzeket, hogy aztán hosszan ne oldjad meg a problémát. Így, így, így. Na hát ennél sokkal kevésbé komoly dolog. Szembe jött nekem egy, egy kütyű üzlet abból csak kézbűves fajta. Úgy nézem most a sorba kell állni erősen, mert mind a három telefonjukat eladták. Igen, konkrétan egy cég, egy Kickstarter, ami három darab terméket hirdetett meg. Viszont Alexa telefonokat csináltak ők, ilyen régi réz, meg bakálit, mindenféle ilyesmiből készült telefonok, hardveres bekapcsológombbal, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy le leveszed a hallgatót az eszközről beleszólsz, hogy Stokes mondja le reggeli híreket, és Alexa a telefonban elmondja reggeli híreket, mert hogy amúgy Jószágnak a belsébe bele van költöztetve az Amazonnak az okossága. Bámulatosan Cyberpunk az egész, tehát ez a hogyan rakjunk bele egy, egy historizáló lakásba valami modernt, úgyhogy ne a, a Googlenek vagy a, a Amazonnak a műanyag pakoljuk le a Bidermeyer kedencre. Igen, nekem feláll a szőr a hátamon ettől az ötlettől, minden egyes elemét pedig egyébként kedvelem, vagy szóval egyikkel sincsen bajom, de így együtt annyira műmájerségnek érzem, de annyira, hogy elbeszélgetnék rendkívül összevont szemöldökkel, az ötletgazdákkal arról, hogy inkább menjenek kifocizni az udvarra. Hát nézd, akkor neked még van a másik lehetőség, ugye olyat is csináltak már, hogy a, a falra kiakasztható táncoló uh, gumipontba szerelték bele Alexát. <gül> hogy is vagyok szintén minden interiorbe illik, amennyiben vet hát minden onnan kiló annyira olcsvány, de mégis a vicces, amikor, hogy haltátogja el neked, hogy 19 fok van kint, és Buda ős, se 20 perc alatt érsz el. Ebben látom a kakaót, de ez tetszik. Sokkal inkább, mint a részből készített csodálatos tárcsás telefonreplika. Ami azt hiszem nem is replika, hanem ezek valóban száz éves telefonok, amiben beépítik azt az egy kis csipet. Mm -hmm, pontosan? Ah, istenem! A munka mind a kettő menne van. Én ezeket azért szeretem, ezt el kell mondjam, mert, mert emberek hozzá nyúlnak a formához. Tehát van egy formavilág, amit megkapunk a gyártótól, ami vagy tetszik, vagy nem. A, arról már beszéltünk az adásban, hogy a, a szolgáltásnak a tartalmát mennyit lehet testre szabni, vagy nem lehet testre szabni, tehát ott, ott áldozatot estünk már egyszer neki. Igen. És akkor legalább csináljunk valami olyat vele, amitől ílik a lakásba. Tehát ha már ostoba és áldozatot meg is vettük, akkor legalább nem tudom, hogy rajzoljunk rá, szövegkémelővel, szívecskével. Igen, ez a része még tetszik is csak az, hogy pont ebben a nagyon retro, retro luxus telefonokba építik be, az, azt tartom ilyen, ilyen igazi affektálásnak, és a tátogó pontot meg komálom. De igazad van, valószínűleg nekem meg nincs igazam ezzel, mert most miért pont ebben ne, akinek ez illik. Egyébként ezek gyönyörű tárgyak, én is nagyon szeretnék egy ilyen telefont Alexa nélkül, és nem 1500 dollárért, mint amennyiért ezt árulják, de egy, egy ilyen fekete bokelit tárcsás telefont nagy örömmel tartanék itthon. Amúgy igen, ezek szép, szép dolgok. Persze, volt a fekete bokelit tárcsás telefon után ilyen modernista, törölt felépített uh, telefonforma, nem tudom a nevét, de mindenki látta szerintem valahol. Azt még egyen jobban szeretem. A piros meg telefonta. Te a piros ilyen, a, a telefon, amire gondolunk? Nem? Volt egy piros verzió belőle, meg egy ilyen kislibofos zöld? A, a, ugyanarra gondolunk. Szerintem az a Terta, na jó, nem vagyok benne biztos, hogy ez a Terta telefon, de szerintem igen. Igen, az is nagyon jó. Az egy érdekes egyébként, hogy mennyire tök más dologról szól ez a két telefon. A bakelit a fekete bakelit az olyan 50-es, 60-as évek. A Piros műanyag az inkább 80-as, 90-es évek. Az egyik retró és olyan. Nem is retró, az egyik történelem patinás, van valami kecsessége, a másik meg fröccsöntött, szociál, az az igazi retró. Szóval Csak nagyon, nagyon más a hangulatuk, és tényleg mind a kettő szuper izgi. Nem a terta egyébként az a baj, keresem, de nem találom. Ennek az lesz a végül, hogy itt töltöm az estét a retronomot túrva, mindegy, benne lesz az adásnaplóba, kedves, kedves hívek. Ellenben. Ellenben. Úgy elfutottunk idővel megint, hogy, hogy épp, épp csak érinteni tudjuk a Facebook újabb alfassága. Épp a csak tudjuk seről sandberg -et. Jó, de szerintem érintsük. Érintsük Cheryl Sandberg-et, mert ő azért fontos. Annál is inkább, mert a, a, a Facebook egy olyan mesteri tervel le, amin hosszan röhögtem, amikor kijött a hír róla, hogy amikor őket elkezdték támadni, mondja hogy New York a New a hosszán elkészült és 50 interjúval megvalósított nyomozó cikke, akkor, akkor felvettek egy na, sötét varázslatokkal foglalkozó republikánus kötődésű céget, hogy kutassák, hogy az ellenfelet megterjeszenek ott mindenféle dolgokat. És, és közben egy másik szervezet felé is elkezdtek az Anti-Defamation League nevű antiszemitizmus vizsgáló és elítélő szervezet felé. És a Facebooknak egyszer futott az a két kampánya, hogy az ellenfeleiket próbálta Soroshoz kötni, a Facebookot érő támadásokat viszont antiszemitizmusnak beállítani, ami azért mester lett volna, hogyha működik, vagy ha nem derül ki. Hát kiderült, előtte sem feltétlenül működött, és a cikk, ez az egész botrány, ami körülötte van, az annyiban zavar engem egy kicsit, hogy úgy állítódik be, mint hogyha a Facebook ezt, ezt lépte volna, tehát hogy így ez volt az ő mesterterve, ehhez képest a Facebook mondjuk 6-700 különböző dolgot csinált szerintem ez ügyben, és az egyik az volt, hogy megbízta valaki ezt a, ezt a céget, aki ezt a ahogy ő mondja, akinek az a specialitása, hogy a pártpolitikai kampányeszközöket hozza be a piaci szereplők kommunikációjába. Tehát lejárató kampányt indít az ellenfelek ellen például. Szóval szerintem ez, nem az volt, hogy a Facebooknak ez volt a mesterterve, hogy ezzel, ezzel véde ki, védi ki a a kacsvast maga körül, hanem volt egy ilyen eleme is annak a kommunikációnak, amit folytatott. Nekem azért van kettő fontosabb dolog. Az egyik, hogy az derül ki ebből a cikkből, nagyon hosszú és nagyon megérjél olvasni szerintem, hogy a Facebook vezetés addig tartotta magától távol ezt a problémát, amíg az emberek lehetséges volt. Tehát behoztak mindenféle kommunikációs tanácsadókat, akik aztán döntöttek lényegében és és Zuckerberg helyett viszonylag kemény dolgokról. És hogy ö, senki nem fogta a gyeplőt. Ez az egyik, ami nekem nagyon izgalmas. Ö, a másik pedig, hogy bent cégem belül nem tudták megállítani a, az itt a lemorzsóldás meg a demoralizációt. Tehát a Facebook belül is azt érzi, hogy srácok most nagyon nem vagyunk ennek a sztorinak a jó oldalán. Ez így van. Mindig eszembe jut, mindig minden ilyen hírnél el kell, hogy mondjam, hogy teljesen értem a felháborodásodat abban, ami, ebből, ami ennek a kimenetele engem is undorít. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy egy, hogy egy tankerhajóval nagyon nehéz bekanyarodni. És hogy egész biztos, hogy ez itt is így működik, hogy szóval, hogy emberi erkölcsi normák szerint működtetni egy kétmilliárd embert kiszolgáló vállalatot, aminek részvényesei vannak, marad nehéz. Nem azt mondom, hogy ez meg felmenti őket bármi alól, csak hogy el tudom képzelni, hogy egy, hogy egy ilyen cégvezetés tényleg amíg lehet, addig igyekszik megszabadulni a problémáktól, és nem azon gondolkodik, hogy, hogy lehetne ezt a legjobban csinálni, hanem így összeveti mindig a, a várható veszteséget és a, az elérte eredményt, meg a velószínseget, hogy mennyi lesz az, hogy lebukunk, vagy sem és nagyon sok esetben ez a, jó, bízzatok meg valakit nem érdekel, hogy de intézzék el, hogy ez most már ne legyen itt, mert megőrülök, hogyha még egy szó erről. mondja a felsővezetői fórumon mondjuk Sheryl, és aztán ez lesz belőle. Mondom, nem felmenteni akarom a, a céget. Ez oké, csak húzamosabb ide rosszul döntenek. Tehát legalább, legalább egy fél éve minden pafomba, vagy másik pofonba tántorognak bele. Érdemes, hogy Facebooknak a, a Newsroom nevű blogját megnézni, önfelszapások, termékbejelentések és kérések váltogatják egymást. De kell, de nem az van, hogy folyamatosan rosszul döntenek, hanem hogy egymás után esnek ki a régi csontvázak a szekrényből. Ez is egy 2016-os kezdetű sztori. Tehát, ez is, ez, tehát inkább az történt, hogy a Cambridge Analytica óta nagyon helyesen a világ rá van szállva a Facebookra, és egymás után leplezi le azt a sok szart, amit, amit az elmúlt évtizedben belapátoltak a szőnyeg alá. De várjál, izény, milyen már egy, egy 2017-es, 2018-as volt, és azt sem tudták kezelni, hát jó, igen, ami 2016-ra rá két évre van. Igen, de nem az van, hogy most, most az elmúlt hónapok sok fias után most ebből nem semmit nem tanulva, most meg behúzták ezt a Béna PR céget, meg, a, meg a, az orosz befolyás eltitkolását, hanem csak kiderült, a New York Times kinyomozta, hogy... Már 2016 óta tudnak róla, hogy az oroszokat sertepertélnek náluk. Igen, erről november 14-én kiadta a New York Times cikk, emiatt november 13 án elengedték a PR cégnek a kezét. Hát igen. Addig senki nem érezte azt, srácok, biztos, hogy ezt a republikánus lejáratok komandót ezt meg kéne tartani itt a haverok között? Hát, és hogy átnevezett a telefonodba a Jánosnak. Mondom, nem akarom felmenteni őket a valamiért... Hm. Van egy ilyen, egy ilyen érzésem, de ezt nem tudom igazán semmilyen racionális módon védeni, de hogy, de hogy egy ekkora cég vezetése az, az ne, nem, nem csinálható mindenféle etikai kompromisszumok nélkül. Egyszerűen ez nem, nincs, nincs olyan nagy cég a világon, aki, aki abszolút etikus módon működne. Vagy olyan módon, amit mindenki egyformán elfogadhatónak talál. Nézd, meg fogjuk nézni azt, hogy hogy ezt egyrészt mennyire gondolják így majd a most kirabbanó zévésgálatok után, ha lesznek, meg, meg hogy hogyan reagálnak erre például a Facebook dolgozók, meg a Facebook ebben az évben piszak sokat veszített. Nagyon sokat, évben. nagyon sokat kapott. És nem megérdemeletlenül. Igaz. Sőt, nagyon megérdemelné, hogy én, ahogy mindig mondom, feldarabolják elforduljanak tőle az emberek, sokat veszítsen a jelentőségéből, szuper jó lenne, teljesen jót tenne a világnak. Csak azt mondom, hogy most ez mennyit tanul belőle, az, hogy ebből mennyit tanulnak, az két év múlva fog kiderülni, mert egy ekkora céget nem lehet három hét alatt átalakítani, nem lehet elfordítani, mert ahhoz túl nagy a tehetetlensége és a rendülete. Az igen, az mondjuk tanulságos lesz megnézni, hogy megint megpróbálják -e azt a Sheryl Sandberg Elmegy Washingtonon bocsánatot kérni című rutint, amit már háromszor, négyszer láttuk tőlük. Most egyébként olvasom olyan elemzéseket, hogy ez nem fog működni, és hogy sembernek a cégemből a pozíciója sem annyira erős, mint eddig volt. Hiszen ez az ügyspecia most éppen ráig. Hát ez most ráig, Ugye megint a politika is, a kongresszus is húzza az órát, és megint szankciókat követelnek sokan. E -e, biztos ők benne, hogy ennek most következményei lesznek. Sokkal pozitívabb és sokkal jövőbe tekintősebb dolog. Megtaláltam, a CB811-es telefon volt az. CB811? Tehát nem az, amit én átküldtem, a CB660 valami? Nem, ezt a mechanikai művek gyártotta. Ezt most azonnal látnom kell sajnos, az nem, nem olyan nagyon szórakoztató a kedves hallgatóknak. Annál is inkább, mert te... jaj, tudom, tudom, áó, igen, igen, igen. Kedves hallgatók, tessék szépen gyorsan rákeresni, CB811-es telefon az idősebbek emlékezni fognak rá, fiatalok meg rácsodálkoznak, hogy milyen is volt a 70-es évek dizájnja. Teljesen komforma BRG magnókkal és a Videoton eszközökkel. Szép. Ú, Istenem, volt az a BRG magnó, most, most elindítottál egy lehetőn lefelé. A narancssárga gombos? Narancssárga gombjai voltak. Piszokszar magnó volt, de mennyire szép. Beszéltünk már itt róla adásban, szerintem volt is fotó róla valamelyik adásnaplóban. Hát bizony, nekem azt hiszem volt olyan magnóm, és nagyon büszke voltam rá. Van egy csomó dolog, amit itt szeretnék birtokolni és erről a rakaszban már írtam nagyon sokat valamelyik este, mert ott találtam, hogy még nem vagyok álmos, és akkor szembe jöttek a... Emlékszelt az ayoti az első, első hullámára? Elég sokat beszéltünk róla a, Igen. a Meti elején. Olyanok, hogy, hogy Little Printer, meg csámbi, meg nabasztag. Hát a nevekre emlékszem sok mindent. A Little Printer emlékszem, igen. többire nem A Cámbi az egy okos ébresztóra volt, az volt benne ja, a szükség hogy elgurult. Nem az a kloki volt. De, az tehát, a kloki, de jó, igen, hogy mondod még, az belinkelem majd a, a hírlevélbe. A Chambi az, az én kis vizsgeteken megintett mindenféle információkat a napról, egy különlegessége volt, hogy nem volt mögött egyik nagy platformszolgálat sem. Tehát ez a jószág, ez csak azt csinálja, hogy megmutatta neked, hogy még a hírek, amiket beállítottál, és, és nem figyelt meg közben. Hmm. A Nabasztag meg egy olyan nyúl volt, ami felolvasott hangos üzeneteket neked, meg hogyha összepárosítottad valakinek a más nyúlával, akkor ha lehajtottad a fülét, akkor a mások is lehajtott egy kis üzengetést szírszar. emlékszem, igen. igen és világított az orra. Tengeren elforduló fülei voltak. Hogyne. az. És hogy ez, hát a mából visszanézve... Ezek az akkor drága eszközökben hihetetlen mennyiségű ártatlanság volt még. Igen. Hát ennyit a nosztalgia járatról. Ennyit a nosztalgia járatról, ezzel szerintem elértünk az adás végére. Ön még belakartam akartam kérdezni a nagy gyereknevelős hogy az mit jelent. Ja, Hm, hát messzire vezet és hosszabb mondandó, megpróbálom rövidre fogni. Hát, hogy mondhatjuk azt, hogy legközelebb ott kezdjük, és addig a, a kedves hallgatók Na, úgy. Akkor legalább tudni fogjuk ahogy az is a nagy gyereknevelős kísérletnek. Annyit, annyit spoilerezek, hogy mennyi, mennyi időt szabad egy 11 éves gyereknek használnia a telefonját. Ez itt a nagy kérdés. Egy órát, két órát, vagy akármennyit. Tehát hmm. erre a Bill választ tudjuk, de ezek mindig ilyen ezért, uh, rendkívül gazdag uh, felső osztálybeli embereknek a válaszai szoktak lejönni a sajtóban, akik elmondják, hogy... Gyermekem egyáltalán nem használhat telefont 8 éves kora előtt, mert amúgy is lovagol, úszik, fátfarag és karolai márvány kockákon Mászkál a kertben. Igen. Igen, igen. Na hát itt mivel nálunk is ez volt eddig, de most már unják a kararai márvány kockákat a gyerekek, úgyhogy ezen el kellett gondolkodnom, és meg fogom adni egyrészt a választ, másrészt a nagy ember kísérletnek az eredményét is a jövő héten. Addig viszont türelmmel kell várjatok. Szerintem itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk, és tegyétek ti is ezt, mondjátok nekünk, hogy szia. Szia! Sziasztok!